אשירה ואזמרה לה' שמה אדוני קולי אקרא וחונני וענני לך אמר ליבי בקשו פני את פניך אדוני אבקש אל תסתר פניך ממני אל תת באף עבדך עזרתי היית אל תדשני ואל תעזבני אלוהי אישי כי אבי ואמי עזבוני ואדוני יאספני הורני אדוני דרכך, ונכני באורח מישור למען שוררי. אל תתנני בנפש צרי, כי קם וביעדי שקר ויפיח חמס. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. כבה אל אדוני, חזק ויאמץ ליבך, וכבה אל אדוני.